Kapittel 4 Moses svarte i midlertid og sa, «Men sett at de ikke tror mig og ikke lytter til min røst, fordi de sier, «Jehova har ikke vis sig for dig. Da sa Jehova til ham, «Hva er det du har i hånden?» Och han sa, «En stav.» Så sa han, «Kast den på jorden.» Da kastet han den på jorden, og den ble til en slange, og Moses begynte å flytte fra den. Jehova sa nå til Moses, «Rekk ut din hånd og grip den i halen.» Han rakte da ut hånden og grep i den, og den ble til en stav i hånden hans. «For at, sa han, de skal tro at Jehova, deres forfedres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har vist sig for dig Så sa Jehova videre til ham, «Jeg ber dig stikk din hånd inn i brystfolden på din kledning.» Han stakk da hånden in i brystfolden på sin kledning. Da han dro den ut, se, da var hånden angrepet av spedalskhet og var som snø. Han sa så, «Stikk din hånd tilbake i brystfolden på din kledning». Han stakk da hånden tilbake i brystfolden på sin kledning. Da han dro den ut av brystfolden på sin kledning, se, da var den igjen blitt som resten av hans kjøtt. Och det skal skje», sa han at hvis de ikke tror dig og ikke lytter til det første tegnets røst, så kommer de i alle fall til å tro det siste tegnets røst. Men hvis de ikke engang tror disse to tegnene og ikke lytter til din røst, da skal du ta noe vann fra nilen og helle det ut på det tørre land. Og det vannet som du tar fra nilen skal visselig, ja i sannhet, bli til blod på det tørre land. Moses sa nå til Jehova, Ha meg unnskyld, Jehova, men jeg er ingen veltalende man. Jeg var det ikke i går, og ikke før det, og er det heller ikke etter at du har talt til din tjener, for jeg er sen med munnen, og sen med tungen. Da sa Jehova til ham, Vem har gitt menneske mun og hvem gjør stum, eller døv, eller klart skjene, eller blind? Er det ikke jeg, Jehova? Så gå nå, og jeg skal selv vise meg å være med din mun og jeg vil lære deg det du bør si. Men han sa, «Ha meg unnskyld, Jehova, men jeg ber dig, send bud ved dens hånd som du kommer til å sende.» Da ble Jehovas vrede opptent mot Moses, og han sa, «Er ikke Elvitten Aaron din dror? Jeg vet at han virkelig kan tale. Og se, han er dessuten på vei ut for å møte dig. Når han ser dig, vil han sannelig glede sig i sitt hjerte. Og du skal tale til ham og legge ordene i hans munn.» og jeg skal selv vise mig å være med din munn og hans munn, og jeg vil lære dere hva dere skal gjøre. Og han skal tale til folket for dig og det skal skje at han skal tjene som munn for dig og du skal tjene som Gud for ham. Og denne staven skal du ta i din hånd, så du kan gjøre tegnene med den. Så gikk Moses, og han ventet tilbake til Getro, sin svigefar, og sa til ham, jeg vil gjerne få dra av sted og vende tilbake til mine brødre som er i Egypt, så jeg kan se om de fortsatt er i livet. Da sa Jetro til Moses, gå i fred. Deretter sa Jehova til Moses i Midian, gå av sted, vend tilbake til Egypt, for alle de menn som jaget din sjel er døde. Da tog Moses sin hustru og sine sønner og lot dem ri på et esel, og han ga sig på vei tilbake til Egypts land. Moses tok dessuten den sanne Guds stav i hånden, og Jehova sa videre til Moses, «Når du har dratt av sted og er vendt tilbake til Egypt, se da til at du virkelig gjør alle de mirakler som jeg har gitt i din hånd framfor Farao. Men jeg skal la hans hjerte bli forherdet, og han kommer ikke til å sende folket bort.» Og du skal si til Farao, «Dette er vad Jehova har sagt. Israel er min son, min førsteføtte. Og jeg sier deg, «Send min sønn bort, så han kan tjene mig. «Men skulle du nekte å sende ham bort, se, da dreper jeg din sønn, din førsteføtte!» Nå skjedde det på veien, på overnattingsstedet, at Jehova kom imot ham og søkte en måte å slå ham ihjel på. Til tog tok Sipora en flintstein og skar av sin sønns forhud og lot den røre ved hans føtter og sa, «Det er fordi du er en blodbrudgomm for mig. Så slapp han ham. Den gang sa hun, en blodbrudgomm på grund av omskjærelsen. Da sa Jehova til Aaron, gå og møt Moses i Ødemarken. Dermed gikk han og møtte ham på den sanne Guds fjell og kysset ham. Og Moses fortalte så Aaron om alle ordene fra Jehova som hadde sendt ham, og om alle de tegn som han hadde befalt ham å gjøre. Deretter gick Moses og Aaron og samlet alle de eldste blant Israels sønner. Så talte Aaron alle de ord som Jehova hadde talt til Moses, og han gjorde tegnene for øynene på folket. Da trodde folket. Da de hørte at Jehova hadde vendt sin oppmerksomhet mot Israels sønner, og at han hadde sett deres nød, da bøyde de seg og kastet seg ned.